Allah aš-šaraf al-mursyid, Syeikhina Muhammadina ala alīhi wa sahabīhi al-ma'īn wa bā'īn. Lawina al-ta'lam wa ta'lim, ta'dakurah wa ta'dkīr, al-nafah wa al-antfah, al-ibāda wa al-istifāda, al-halq ta'arafna masukī bi kitābillāh. Fushnati nabihi wa dalalatil-nakhir, Ayat yang ke seratus kan? Seratus hari ini seratus dua, seratus dua hari ini. Boleh that... baca dan baca sudah. A'udz bil-lahi mina لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا كنا من بعده لبني إسرائيل لا سكون الأرض فإذا جاء وحده أخيرا تجِئنا بكم لحِكا و بالحق أنزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرة و نذيرا قرآنا فرَقْناه لِتَقْرَأه على مُقْثٍ لِتَقْرَأه على الناس على مُقْثٍ و نزلناه 102 Berkata Musa sesungguhnya engkau mengetahui bahwa tiada yang menurunkan ayat-ayat itu melainkan Tuhan langit dan bumi sebagai keterangan atas kebenaranku sesungguhnya aku menyangka engkau wahai Firaun seorang yang binasa Fir'aun hendak mengusir mereka Bani Israel Dari bumi Mesir Kemudian kami tenggelamkan Dia dan orang-orang yang bersamanya Semuanya Dan berkata kami Sepeninggalan Fir'aun Kepada Bani Israel Tinggallah kamu wahai Bani Israel Di bumi ini Maka apabila datang janji akhirat kami kumpulkan kamu sekalian Dan dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran Dan dengan kebenaran ia turun Kami tidak mengutus engkau, wahai Rasulullah Melainkan untuk memberi khabar gembira dan khabar takut atau peringatan dan Al-Quran ini kami turunkan beransur-ansur Supaya engkau bacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan Dan kami turunkan ia sedikit demi sedikit Kita dalam ayat yang lalu Menceritakan tentang Satu umat Sebelum Rasulullah SAW Dan ianya adalah merupakan golongan atau umat Yang paling banyak diceritakan oleh Allah Dalam Al-Quran Di banyak surat yaitu berkaitan dengan Bani Israel Atau secara khususnya Berkaitan dengan Nabi Musa Dan Fir'aun Banyak dalam beberapa surat Allah ceritakan tentang Nabi Musa dengan Nabi Isra'il atau Nabi Musa dengan Firaun jika yani sentiasa diulang-ulang ceritanya oleh Allah SWT dalam Al-Quran al disebabkan oleh kerana uh, yang berlaku pada ketika itu adalah uh, menjadi pengajaran aktibar kepada apa yang berlaku di zaman Rasulullah s.a.w Sebab dalam peredaran, perputaran dan peralihan Serta perubahan generasi kepada generasi Adalah generasi yang akan datang itu Mesti mengambil iktibat e daripada generasi yang sebelumnya Oleh kerana apa yang berlaku pada generasi sebelum kita Adalah perkara yang sama boleh berlaku pada generasi kita ini sejarah macam tu, Yang tak ada sesuatu perkara yang semuanya baru, yang hanya berlaku pada zaman itu saja tak berlaku kepada kita. Kalau apa yang berlaku di zaman itu, tak ada kaitan dengan apa yang berlaku di zaman kita, buat apa Allah ceritakan tentang kisah zaman dahulu. Kalau kita tak boleh ambil tiba, kalau perkara itu tak boleh berlaku di zaman kita, buat apa Allah ceritakan dalam Al-Quran tadi. Tapi Allah kisahkan Disebabkan apa yang berlaku kepada mereka adalah boleh berlaku kepada generasi yang akan datang. Sifat degil tidak mahu menerima kebenaran. Uh, sifat memerangi kepada agama Allah. Sifat ingkar kepada agama Allah. Sifat mengancam kepada orang-orang berjalan di agar dalam agama Allah. Semua itu berlaku di zaman dahulu dan berlaku di zaman kita sekarang. Maka oleh karena itu Allah SWT menceritakan Apa yang berlaku di zaman itu Dan hukuman serta Azab yang Allah beri kepada mereka Disebabkan degilnya mereka Adalah perkara yang sama Boleh diberikan oleh Allah kepada umat Dan generasi zaman kita sekarang ini Bila mana mempunyai perangai yang sama Dengan umat yang sebelum kita Maka dalam hal ini Allah beritahu dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa anni la adunuka dan kamu wahai fir'aun sungguh kamu tahu sesungguhnya yang menurunkan semua itu semua itu apa maknanya semua Ayat-ayat Mu'jizat Mu'jizat yang 9 saya jelaskan dalam ayat yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan ayat yang sebelumnya 101, 101 ayat itu mempunyai arti atau apa Allah memberitahukan, Walakat Atei n Musa dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa tiga ayat, yakni 9 Mu'jizat. Bayiinat yang menjadi keterangan-keterangan. Jadi yani tujuannya apa ayat-ayat itu adalah untuk meyakinkan kebenaran ajaran Nabi Musa. Apa sembilan ayat itu? Sembilan ayat itu dikatakan adalah Al-Tufan, angin yang kuat yang Allah hantarkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Ataupun al jarat apa Al-Jarad itu? Belalang. Yang ketiga Al-Dafadi'ah, hantarkan kata, kita kalau pernah tengok dalam TV itu uh, animal planet Macam mana di satu kawasan itu bila mana dihantarkan apa Berlaku hama yang merosakkan tanaman dalam bentuk belalang Itu belalang saya rasa lagi lebih banyak daripada manusia Ini awan tertutup dengan belalang atau langit ini Luar biasa berjalan memang pijak belalang lah Luar biasa, banyaknya yang dihantarkan atau yang berlaku di zaman uh, kita sekarang ini Dalam animal planet kita boleh tengok Kita mesti membayangkan bila mana kejadian-kejadian seperti itu Kita tahu di diwi, kita mesti ingat bagaimana dahsyatnya Allah hantarkan kepada Firaun waktu itu Yang di setiap tempat, tak kira di bilik, di makanan, di idar, di mana saja Semuanya perlu dengan belalang Firaun mengatakan, ya Musa kamu doa kepada Allah supaya ini adab diangkat oleh Allah. Kamu berdoa kepada Tuhan kamu. Dan dia pun tak mahu mengakui juga itu Allah Tuhan kepada seluruh manusia. Nabi Musa meminta doa sebab Fir'aun berjanji kalau ini adab diangkat tak ada beriman, diangkat adab oleh Allah subhanahu taala belaan itu tak ada beriman, govor lagi dihantarkan lagi hukuman Allah oleh Allah dalam bentuk apa? Bafade dihantarkan kata di setiap tempat banyak kata. Makanan buka dia punya tutup itu Katak yang ada Dan bercampur semua ah. Kita kalau buka makanan ada Binatang kecil saja dah Kita nak buang itu makanan Ada lipas saja sudah entah apa kita nak buat Kalau di restoran kita komplain kepada kita boleh Orang yang kejam sedikit dia akan saman Ini katak berada dalam Berapa tak boleh nak makan Minta bagi tahu kepada Nabi Musa suruh angkat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala katanya nak beriman Dan diangkat dana beriman Allah hantarkan darah, iaitu yani, adab demi adab di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Firaun agar supaya mahu menerima agama Allah Subhanahu yani, Wa Taala, iaitu Allah menghendaki supaya mereka bani Israel atau Firaun dan juga kaumnya mahu menerima, dipaksa supaya menerima, nak menyelamatkan kepada Firaun dan kaumnya, dihantarkan pelbagai hukuman di dunia kerana hukuman di akhirat jauh lebih dahsyat dan lebih hebat dah sembilan turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada apa itu uh, tiga perkara yang saya sebutkan sebentar tadi darah dihantarkan, kemudian musim kemarau panjang, kemudian Firaun nampak bagaimana lautan itu dibelah oleh Nabi Musa. Berbagai mojizat Firaun nampak, tapi hati dah tertutup untuk menerima, tidak mampu juga beriman, baru dihukum oleh Allah subhanahu wa taala dengan kehancuran secara keseluruhan. Yani setelah ditunjukkan oleh Allah akan mojizat-mojizat itu, yang tujuan utama mojizat itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi agar supaya kaum Nabi dapat menerima ajakan Nabi tersebut dengan bukti mukjizat yang tak boleh mana-mana makhluk mendatangkannya kecuali Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu taala dan juga tidak mahu beriman kepada Nabi Musa baru dihancurkan oleh Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman mengatakan menyampaikan kepada Fir'aun lokat alimudah, wahai Fir'aun kamu tahu ma anzalahulah ha tidak menurunkan ayat-ayat tadi itu tufan, belalang, katak, darah, musim kemarau panjang dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kamu Firaun dah tahu itu yang di, yang ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah yang menurunkan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dekani Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan bahwasanya Firaun tahu kalau yang ditunjukkan oleh Nabi Musa datangnya daripada Allah sebab Firaun sedar ahli-ahli sihir yang ada di zaman Firaun yang pakar, yang mempunyai kelebihan luar biasa dalam ilmu sihirnya tak boleh mendatangkan seperti mana Nabi Musa yakni yang ahli sihir pun tak boleh itu kejadian apa namanya tongkat berubah menjadi ular ahli sehernya yang hanya meletakkan apa itu tali yang meny yang disehir itu mata manusia nampak tali macam ular tapi bukan itu tali berubah menjadi ular dan nah, yang berubah yang mampu men mencipta daripada apa benda mati kepada benda hidup menjadi hidup hanya Allah subhanahu wa taala Allah yang maha menghidupkan dan hanya Allah yang mematikan tak ada mana-mana manusia boleh menghidupkan sesuatu yang mati ataupun mematikan sesuatu yang hidup tak ada perbuatan manusia untuk membunuh sebab tapi bukan dia yang mematikan makanya dalam hal ini perubahan tongkat kepada ular, perubahan daripada benda mati menjadi benda hidup dan itu tak boleh dilakukan oleh tukang seher Lalu bagaimana tukang sihir itu melemparkan Apa nama Tali boleh menjadi ular Bukan tali berubah menjadi ular Talinya tetap tali Mata orang nampak ular Berapa banyak sekarang Namanya saja sekarang dalam Itu punya program namanya silap mata Namanya saja silap mata Itu orang dipotong itu macam Apa nama Macam betul? Tipu punya Namanya silap mata tak boleh orang mematikan atau menghidupkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bahawa hasil adalah Allah menceritakan dalam Al-Quran maka tukang-tukang sihir itu menyihir mata manusia dia ada ada mentera-mentera sendiri bacaan ilmu macam mana? ilmu syaitan menyihir mata orang supaya nampak sesuatu di luar hakikatnya Tukang sihir itu, ketika melemparkan tali, tukang sihir itu tahu kalau dia lemparkan tali dan tali itu tetap tali. Dia tak nampak ular karena tak mungkin dia sihir dirinya sendiri dan dia tak akan mungkin menyihir mata tukang sihir sama-sama tukang sihir silap mata, tukang silap mata adalah sama-sama pandai dalam ilmu silap mata. Jadi yang nampak ular orang-orang yang di luar situ tapi tukang seher nampak itu tali termasuk dalam hal ini dalam hal ini, Nabi Musa pada waktu itu pun takut ketika nampak tali macam ular apa maknanya mata Nabi Musa pun pada waktu itu terkena kesan sentuhan seher yakni ternampak sesuatu tali macam ular oleh sebab itu nabi musa takut baru allah bagi kau jangan kamu takut larangan allah kepada nabi musa jangan takut nah, nabi musa tak mungkin takut kalau itu tali tapi nampak ular baru itu tabiat manusia ada tapi tukang sihir itu Ketika nampak tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular Dan itu real, nyata Dimakan itu, apa namanya, tali Apa itu Tukang seher Yang pertama Tukang seher itu melihat nyata perubahan Tali itu, apa, tongkat menjadi ular Yang kedua Tukang seher nampak Tali yang dilemparkan itu tali Yang ketiga kita tak pernah dengar ular makan tali. Tapi ular makan ular, ada. Ya kan? Tukang seher nampak tali dimakan ular. Orang lain nampak ular makan ular. Tapi tukang seher nampak ular makan tali. So, ini benda yang menakjubkan dan menarik perhatian uh, tukang seher... Bahawasanya perkara ini perkara di luar perbuatan manusia. Sebab dirinya mereka tukang seher tak boleh buat macam tu Dan dia mereka adalah orang-orang yang pakar dalam ilmu seher. Maka mereka meyakini batasan ilmu seher ini hanya sampai kepada apa yang dicapai oleh mereka tukang-tukang seher. Tapi yang diritakan oleh Nabi Musa dia bukan tukang seher, tak belajar seher pun tetapi keajaiban, keajaibannya dan kehebatannya lebih daripada ilmu tukang seher, mereka menjadari kalau apa yang ada pada Nabi Musa bukan ilmu daripada manusia tapi daripada Allah Subhanahu SWT, oleh sebab itu tukang seher terus beriman kepada Nabi Musa, walaupun diancam oleh Fir'aun, akan dibunuh, dia akan tetap beriman na akan beriman kepada Nabi, uh, Tuhan Nabi Musa dan pada akhirnya mereka dihukum oleh uh, Fir'aun Fir'aun pada waktu itu masa nampak Nabi Musa menunjukkan pelbagai keajaiban mujizat yang cukup besar dan hebat Firaun minta tolong kepada siapa? kepada tukang seher, dipanggil tukang seher itu, dalam Al-Quran telah ceritakan dipanggil oleh Firaun siapa daripada kamu yang mampu mengalahkan kepada Musa, maka dia adalah termasuk orang yang akan didekatkan oleh aku kepada aku, yang akan dibagi hadiah yang akan dipunyai pangkat, yang akan dipunyai jawatan yang bagi segala keperluannya kalau Firaun punya kemampuan mencabar kepada Nabi Musa, dia akan cabar sendiri. Kalau Firaun mempunyai kemampuan untuk mencabar mujizat yang dibawa oleh Nabi Musa, tak perlu suruh Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya angkat mujizat itu. Firaun menyedari apa yang berlaku daripada apa itu daripada belalangnya, kataknya, darahnya. Firaun tak boleh nak mengawal itu walaupun diri dia mengaku Tuhan. Oleh sebab itu, dia minta Nabi Musa suruh angkat itu adab dari Allah. Fir'aun tahu kelemahan dirinya. Ketika melihat kejadian pertandingan Nabi Musa dengan uh, tukang seher masalah tali dan ular tadi yang saya ceritakan, Fir'aun menyaksikan nyata bahwasannya apa yang dilakukan oleh tukang seher itu tak boleh menandingi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Fir'aun sedar daripada mu'jizat sembilan tadi. Firaun sedar dirinya tak mampu daripada Nabi Musa dengan tukang seher masalah tali dan ular tadi. Firaun sedar tukang seher tak boleh mendatangkan perkara yang didatangkan oleh Nabi Musa yang menunjukkan seferaun si yakin seratus peratus kalau apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar. Oleh karena demikian Allah bagi tahu lagat alim dan wahai Firaun kamu sebenarnya sedar dan tahu maan zalaha ular tidak menurunkan kepada semua mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban, keterangan-keterangan tadi itu illa kecuali yang menurunkan itu adalah rabbus samawati wal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kasih itu. Kamu tahu wahai Firaun? Basair, yakni dengan jelas. Wa inni la adzunnuka ya Firaun dan sesungguhnya aku wahai uh, ini Nabi Musa yang berkata dan sesungguhnya aku wahai Firaun menyangka kamu ya Firaun wahai Firaun masbu ra bina celaka Ini perkataan Nabi Musa yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun Wahai Firaun kata Nabi Musa kamu tahu sesungguhnya semua yang saya datangkan itu adalah datangnya daripada Allah Menciptakan langit dan bumi Dan saya yakin kamu wahai Firaun adalah orang yang binasa Sebab apa nabi Musa kata Firaun binasa Ditunjukkan ayat-ayat yang jelas Mu'jizat-mu'jizat -mu yang luar biasa Yang tak boleh ditandingi Tetap tidak mahu beriman Apalagi yang akan dihukumkan kepada seseorang Yang nampak kebenaran dengan jelas Tapi tak mahu menerima kebenaran kalau saya katakan kita keluar daripada masjid ini beritahu ah, itu matahari ada, mana tak nampak pun nah, apa nak kata kepada orang kata matahari depan tengah hari bolong macam ni macam mana boleh kata matahari tak ada benda yang begitu jelas kita akan kata orang ni gila tak waras macam mana tengah hari macam ni tak ada dikatakan tak ada matahari macam tu juga Fir'aun kebenaran yang begitu jelas kepada Fir'aun tak mahu menerima juga Maka tak ada apa-apa yang boleh di, apa, dipaksa kan oleh Fir'aun kecuali Nabi Musa pada akhirnya mengatakan kamu akan binasa dengan apa dengan kedegilan kamu tidak mahu menerima keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu Wataala. Di sini adalah menunjukkan bahwasannya hidayah yang membawa kesan kepada seseorang yang yang yang, yang, yang ditujukan hidayah oleh Allah. Bukan menjadi sebab utama orang itu boleh mendapatkan hidayah terkadang orang boleh nampak perkara itu benar, orang boleh tahu perkara ini adalah baik orang boleh tahu perkara ini adalah yang patut dibuat, tapi dia tak mahu menerima kebenaran, dia tak mahu buat, tak mahu menerima kebaikan apa sebab kebaikan ada di hadapan mata hidayahnya ada di hadapan mata tapi dia tak mau. Menunjukkan hidayah yang berkesan itu adalah Kembali kepada sesiapa yang akan diberi hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu kenapa kita meminta hidayah Sebab yang berhak memberi keberkesanan hidayah Kepada hati dan jiwa itu hanya satu saja Allah nah, Bukan manusia uh, Bukan Ceramah-ceramah manusia, ceramah ataupun apa saja wasilah sebab nak menyampaikan hidayah. Tapi yang membawa kesan hidayah kepada orang yang ingin diberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu suka nak beri yani hidayah yang boleh nampak keberkesanannya dalam hati dan jiwa adalah bukan berada pada tangan sesiapa pun juga walakin Allah yahdi man yashaa tapi hanya Allah yang berhak untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang ingin dikehendaki oleh Allah diberi Hidayah. Moga-moga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita orang-orang yang dinampakkan oleh Allah sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah dan diberi keberkesanan dengan hidayah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Mahdinihiman hadai. Fara da an yustafiz zahom. ini bukti bagaimana? seseorang yang degil, tidak mahu menerima hidayah dalam ayat yang ke-100 4 Fa'arada'an jistafizahum, atau 103 Firaun hendak mengusir mereka siapa mereka di situ? Nabi Musa dan juga Bani Israel daripada mana? daripada bumi Mesir minal al, daripada bumi, maksudnya daripada bumi Mesir yang dimaksudkan kerana Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Firaun dan Bani Israel pada waktu itu adalah menjadi hamba kepada Firaun di Mesir. Fa arada an yastafizhum, maka Firaun hendak mengusir mereka dari bumi Mesir. Mengusir maksudnya itu adalah bukan hanya nak mengeluarkan sahaja sebab Awalnya Nabi Musa datang kepada Fir'aun meminta kepada Fir'aun agar supaya Bani Israel diserahkan kepada Nabi Musa. Ya'ni meminta kepada Fir'aun supaya Bani Israel diserahkan kepada Nabi Musa untuk dibimbing. Kerana Nabi Musa diutus oleh Allah secara khususnya adalah kepada Bani Israel. Maka Firaun melarang, tidak mahu menyerahkan bani Israel kepada Firaun, disebabkan Firaun bergantung kepada bani Israel yang diperhamba, yang dikerjakan, yang menjadi apa itu pembantu kepada Firaun untuk membuat apa itu kegemilangan kerajaan Mesir pada waktu itu, yang menjadi hamba yang bekerja semua adalah bani Israel. Tidak jauh daripada kita apa yang saya ceritakan sebelum ini kekhawatiran Fir'aun akan munculnya seorang Bani Israel yang boleh menyebabkan keruntuhan kerajaannya melalui mimpi yang dinampak oleh Fir'aun beribu bayi-bayi Bani Israel yang dibunuh oleh Fir'aun. Maka dalam hal ini Nabi Musa datang meminta Bani Israel. Fir'aun tak dibagi. Tapi saat dalam keadaan Keajaiban-keajaiban uh, yang dinampakkan oleh Allah melalui Nabi Musa Dan ramainya para tukang seher beriman kepada Nabi Musa Maka pada waktu itu Firaun tidak mahu kaumnya terpengaruh, terpedaya dengan Nabi Musa Maka Firaun ingin mengusir dan menghina kepada Nabi Musa dan Bani Israel Allah berfirman Firaun hendak mengusir mereka yakni Nabi Musa dan Bani Israel daripada bumi Mesir agar supaya kaum Firaun tidak terpedaya, tidak terpengaruh dengan ajaran Nabi Musa kemudian kami tenggelamkan dia yakni Firaun dan orang-orang yang bersamanya semuanya Yaani Nabi Musa sudah keluar pun daripada bumi Mesir. Fa'sri bi'ibadi laylan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Musa, bawalah hamba-hambaku itu." Yaani Bani Israel, Laylan di waktu malam. Sebab apa di waktu malam? Sebab di waktu malam Firaun tidur Tenteranya banyak tidur Pengawalnya banyak tidur Kecuali yang sikit-sikit sajalah Lailan simbol kepada usaha Berhati-hati mengambil strategi Mencari waktu yang sesuai Untuk keluar Lari daripada kekejaman Firaun Maka dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita al bil asbab Mengambil sebab di dalam mengatur strategi Apa saja yang kita rancangkan Perlu kita mengambil sebab Lalu kita bertawakal Mengambil sebab bukan bergantung kepada sebab Orang yang beriman Mesti mempunyai keyakinan bahawasanya Sebab yang kita ambil Tidak keluar dari kekuatannya Powernya Keberkesanannya Tak lebih daripada hanya sekedar sebab Bukan menjadi penentu Daripada sebab yang kita ambil Mesti mendatangkan Apa yang kita inginkan daripada sebab Pening Dia menyentuh kepada akidat Contoh mudahnya macam ni Kita bekerja Untuk dapatkan rezeki Ya kan jadi, yang kita cari itu rezeki Dari kerja, yang kita cari itu adalah gaji Sebabnya itu adalah kerja Dengan kerja, kita dapat gaji Daripada gaji, kita boleh tunaikan apa menjadi tanggungjawab kepada kita Gaji itu hasil daripada kerja Kerja itu sebab gaji itu buah kepada sebab faham? sebagai seorang beriman kita tidak boleh meyakini bahwasannya tanpa kerja kita tak dapat rezeki tanpa kerja kata daripada rezeki. Keyakinan seperti ini salah. Sebab seakan-akan dia mengatakan bahwasanya yang memberi rezeki kepada kita adalah kerja. Sebab dia punya dalam ilmu mantiknya itu kerja dapat gaji. Sebaliknya tak kerja tak dapat rezeki. Yang betul adalah kerja sebab untuk dapat rezeki Kalau tidak kerja Kalau tidak kerja, dia meninggalkan sebab untuk dapat rezeki Dia meninggalkan sebab untuk dapat rezeki Saya pusing sikit, ini apa namanya Supaya kita betul-betul faham akan hubungan kita dengan Allah melalui makhluk Allah Subhanahu Wa Taala atau sarana-sarana yang Allah cipta. Kerja dapat rezeki, kerja sebab rezeki adalah hasil daripada sebab. Seseorang yang bekerja maka dia mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki. Tetapi tidak diperbolehkan dia meyakini bahwasanya rezeki ah, sebab inilah kerja inilah yang menyebabkan yang menjadikan saya dapat rezeki. Kalau saya tak bekerja, saya tak mungkin dapat rezeki. Ini dia mengaitkan rezeki dengan sebab. Yang betul adalah kerja adalah sebab untuk dapat rezeki. Orang yang tak bekerja, maka dia telah meninggalkan sebab untuk dapat rezeki. Tapi rezginya adakah dia dapat atau tidak Mungkin dapat daripada tempat yang lain Tapi kalau dia tutup Kalau tak kerja tak boleh dapat rezeki Dia tutup pintu rezeki Allah yang mungkin datang daripada sebab yang lain Contoh yang lebih jelas lagi <tuh> Api itu Panas Betul tidak kalau panas dia boleh membakar. Macam mana anak api Nabi Ibrahim? Dia kata Allah berfirman, Wakulna yana rukuni berdanu selama nala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sujud kepada anak api itu panas atau sujud panas. Macam mana boleh sujud kepada Nabi Ibrahim? Sebabnya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Api yang Allah cipta itu panas Berkuasa Allah untuk menjadikan api itu sejuk Sebab dijadikan oleh Allah Wasilah nak dapatkan rezeki Boleh orang seseorang itu mendapatkan rezeki tanpa sebab Jangan pula orang nak balik rumah Tak payah bekerja Kita garanti Allah sudah bagi rezeki Kita punya jamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala undang-undang yang Allah tetapkan kepada manusia adalah undang-undang sebab dan musabab cause and effect betul tidak? Ya. Nah, sampai orang putih sikit ya. tapi bukan bergantung saya, saya ingat di sini saya ada cerita tentang bagaimana itu siapa? Siti Salah satu Siti Mariam dia berada dalam mehrab tak keluar daripada tempat ibadahnya hari-hari berada di sana Nabi Zakaria masuk biliknya di situ ada makanan yang kat luar tak ada, tak orang jual pun tak ada tak musim pun adakah Nabi apa sini, yang keluar bekerja wailah ada duit dia nak pergi kedai pasar nak beli barang kalau pun keluar di luar tak ada tak ada orang jual ditanya oleh Nabi Zakaria macam kamu boleh ada makanan di sini Anna laki, macam mana kamu dapatkan ini dijawab Fuamin. Entahlah, itu datang daripada Allah. Entahlah, ya rezeku manja syah. Bagiiri, bisa. Allah bagi rezeki kepada siapa yang kehakim tanpa bisa. Rezeki dapat tak dapat? Dapat. Kerja tak kerja? Tak kerja pun. Tak keluar pun. Tak beli pun. Masanya siti Maryam dalam keadaan hamil dan lapar nak makan Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu wahuzi ilaiki bujir inna khlati tusagid alaiki rutabhan jani ayah mariam kau pergi pokok korma itu gerakkan pokok korma itu maka akan jatuh daripada pokok korma itu, buah korma dan kamu boleh makan pokok korma itu kita satu jamaah sini semua nak kasih gerak itu pokok korma takkan bergerak, bong Seorang wanita hamil Disuruh kasih gerak pokok korma Pokok korma tak akan bergerak Tapi Siti Mariam sedar Bangkitnya dia untuk nak Menggerakkan pokok korma Dalam keadaan logiknya Berkata pokok korma tak akan, Pokok korma itu tak akan bergerak Dirinya sedar dan paham Kalau dia bangkit nak kasih gerak Bukan nak bergantung kepada kekuatan dirinya nak kasih gerak Karena dirinya tahu Pergerakan atau tangan tak boleh nak kasih gerak pokok korma Tapi dia meyakini Kalau kalau bangunnya na, Siti Maria nak kasih gerak Sebagai sebab dan usaha Tapi menjatuhkan pokok korma Itu Allah SWT Macam itu juga Kerja sebab Berniaga sebab tapi yang memberi rezeki. Kalau kita berniaga yang menggerakkan syifulan datang untuk membeli siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bekerja yang menggerakkan kita untuk register di tempat kerja ini siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menggerakkan itu, yang interview kepada kita untuk menerima kita punya application siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki kepada orang yang bagi kepada kita siapa. Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dibuat oleh manusia? Lupa manusia. Mendakwa dirinya yang berkuasa. Mendakwa dirinya yang pandai. Mendakwa ke skill yang ada pada otaknya. Itulah menyebabkan dia menjadi orang yang hebat. Lupa kepada yang memberikan berpikir manusia. Fahimtum. Alihala an anjihistabizahum. Maka Fir'aun Pengajar di situ. Fakaradaannya seterusnya, maka Firaun menghendaki untuk mengusir dan apa itu mengusir Nabi Musa dan bani Israel. Nabi Musa pun dah keluar, tetapi Firaun tidak puas hati dengan apa itu apa yang berlaku kepada. Uh, Firaun dan bangsanya atau kaumnya Dengan Nabi Musa keluar membawa Bani Israel baru-barulah dikejar uh, uh, Okey, afwan Tadi cerita pasal apa? Pasal keluar uh, Nabi Musa dengan kaumnya di waktu Malam ibadi lainan Bawalah kaum Dengan hamba-hamba ku wahai Musa Di waktu malam, yakni Sebagai satu mengambil sebab Mengelak atau menyusun strategi Untuk tidak dapat dicang atau diketahui Atau ditangkap oleh Tentera-tentera dan pengawal-pengawal Firaun, di waktu malam senyap-senyap apa nama dibawa keluar dalam hal ini perlunya kita mengambil subhanallah sebab musafab atau strategi yang disusun awal tapi tetap bergantung kepada Allah subhanahuwataala tidak bergantung kepada sebab. Fasri bi ibadilailan innaum jundu mukroon bawalah hamba-hambaku di waktu malam sembunyi mereka itu kerangau dan tentera tenteranya adalah merupakan tentara-tentara yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Nabi Musa ketika membawa bani Israel <coughs> dan sampai kepada tepi lautan, Firaun menyedari kalau bani Israel sudah pun keluar daripada bumi Mesir, dikejar oleh Firaun kerana dendam dan marahnya Firaun. Maka pada waktu itu di apa di Uh, kejar dan juga tertangkap Bani Israel dalam keadaan tersepit antara tentara Firaun dan lautan maka kata Bani Israel mengatakan inna la mudrakun. kami halas dan terperangkap sudah mengatakan kepada Nabi Musa halas masuk terus laut yang terbentang luas siapa akan berenang sampai ke tepian nak kembali ke belakang Fir'aun dengan tentera dan juga senjata lengkap maju mati mundur pun mati innalamudrakum secara hukum sebab ya, dah tak ada jalan lagi orang-orang yang bergantung kepada sebab macam Bani Israel akan berkata demikian bahkan tak cukup daripada itu tidak bertawakal kepada Allah tidak menunggu datangnya bantuan daripada Allah Sifat kesal dan kecewa serta putus asa kepada Allah Ada pada Bani Israel Inna Kami dah tak ada lagi jalan keluar Pula lebih teruk daripada itu Nabi Musa dipersalahkan Ya Musa Kata Bani Israel kami ini terhina sebelum kamu datang Dan terhina setelah kamu datang Tak ada beza, kamu datang, kamu tak datang Kami ini susah Nabi Musa disalahkan Nabi Musa menjawab Ini orang yang beriman kepada Allah Yang tidak bergantung kepada sebab Dan tidak melihat Kepada kenyataan yang ada di hadapan mata Sebagai penghukum akan nasib Yang akan menimpa kepada dirinya La la la Apa yang dapat di hadapan mata Ini adalah sebab bukan menjadi penentu kepada nasib apa yang kita mesti terima. Yang menentukan Allah ini, semua cakrawala ini diatur oleh Allah. Nabi Musa menjawab kala, inna ma ya rabbi saya hidin. Kami tidak tersepit. Kami tidak kalah. Kami tidak akan hancur. Kami tidak akan binasa. Kamu pun juga sama. Sebab apa? Inna ma ya rabbi Bersama dengan saya Tuhan saya. Yang suruh saya keluar Tuhan saya. Bukankah tadi saya katakan Allah suruh kepada Nabi Musa fa'asri bi'ibadi laylan. Wahai Musa keluarlah kamu dengan kaum kamu di waktu malam. Yang suruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika disuruh letakkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail dengan bekalan yang sederhana di tempat yang tiada sumber penghidupan di tengah-tengah padang pasir, tak ada orang duduk sana diletakkan di tengah-tengah padang pasir situ sebab apa kata katanya Siti Hajar mengatakan wahai suamiku engkau letakkan aku di tempat yang seperti ini tak ada sumber penghidupan, tak ada orang pun nak tolong kepada saya yang suruh kamu letak saya di sini kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menjawab Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar menjawab kalau begitu dia tidak akan hampakan dan tidak akan biarkan saya binasa. Suami meletakkan istri dan anaknya yang masih menyusui di tempat yang memang terancam dengan pelbagai macam bahaya, panas, binatang buas, macam-macam boleh berlaku. Tapi diletakkan di situ. Pasal apa? Yang suruh Allah, yang suruh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bila mana menyuruh kepada seorang hamba atau berbuat sesuatu. Serahkan semua apa yang akan ditentukan oleh Allah. Manusia tak punya hak nak menentukan nasib untuk dirinya. Siti Hajar yang tahu dirinya lemah, seorang perempuan menyusui lagi. Bertanya, siapa yang suruh kamu? Allah kata kamu, dia beritahu Allah keyakinannya kepada Allah yang boleh mendatangkan bantuan dan pertolongan daripada sumber di luar jangkauan manusia dia mengatakan kalau begitu Allah tak akan tinggalkan kami pergilah kamu wahai Ibrahim menggantungkan ketergantungan mutlak kepada Allah di saat akal pikiran manusia tak mampu nak mengawal ini adalah punca keimanan seseorang kepada Allah SWT. mutlak maksimum Halla innama ya Rabbi saya bersama dengan saya Allah yang suruh saya keluar Allah yang akan menjadi yang menjadikan keadaan tersepit seperti ini adalah Allah dan dia juga yang akan memberikan jalan keluar kepada kita seorang yang beriman mesti meletakkan harapan kepada Allah tanpa batas baru dia itu adalah seorang yang bertolak imannya kepada Allah SWT budi, dah tak boleh dah anda kalau tak boleh memang tak akan boleh. Selagi ada ruang dan ruang itu memang pun tak pernah ditutup untuk berharap jangan sekali-kali anda menutup harapan anda kepada Allah. Harapan kepada Allah mesti sentiasa terbuka walaupun anda berada dalam keadaan sakaratul maut. Dan itu adalah masa yang Paling penting untuk seseorang bukan hanya sekedar harapan tapi mempunyai baik sangka yang tak pernah dia rasa baik sangka kepada Allah kecuali pada saat dia dalam keadaan sangat putus. Mesti itu keadaan yang mesti dia punya harapan ataupun baik sangka kepada Allah yang terbesar di dalam hidupnya karena dia akan diberi sesuai dengan apa dia punya prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innala mudrakun, kata Bani Israel, la khalas. Kami dah tak boleh nak ke mana dah, masuk nak menyerang lautan mati, nak berhadapan kepada Firaun pun mati, keluar daripada mulut harimau, masuk kepada mulut buaya. Mentaliti orang yang menggunakan akal, dan menuhankan akal, bergantung kepada akal, akan berhenti sampai batasan kemampuan akal. Jadi orang yang mempunyai pemahaman akal fikiran kepada Allah yang menciptakan akal yang memberi akal pemahaman yang memberi akal itu pemikiran memberikan akal keyakinan dia akan mengadakan Allah berkuasa di atas segala kemampuan akal. Apa yang dipahaminya? Bukan itu yang merupakan penghujung. Tapi Allah boleh menciptakan di luar kemampuan akal. Faham dong? maka dalam hal ini seseorang mesti mempunyai keimanan yang mutlak tanpa sempadan kepada Allah, mempunyai harapan kepada Allah tanpa batasan, mempunyai keyakinan bahwasanya segalanya adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala tanpa dia komplain protes ataupun mempunyai makna yang negatif atau memahami dengan negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa baru diperintahkan oleh Allah Fadlabil Bahra Apa? Pukullah lautan itu Dipukul oleh Allah oleh Nabi Musa. Ini pun sebab nah, Berapa banyak kita pengajaran mengambil sebab Allah suruh Nabi Musa Pukul kepada laut Dengan apa? Dengan tongkat Laut dipukul dengan tongkat Itu kalau satu Tan batu jatuh ke lautan, hanya percikan saja air akan terlaku Apatah lagi setangkai tongkat saja Mungkin sebelah sana tak kenal, pukul macam ni. Percikan sebelah sana tak kenal Ikut hukum siapa? Ikut hukum akal Tapi orang yang dia telah membebaskan diri daripada terbelenggu dengan akal tapi jangan tak pakai akal juga jangan tak pakai akal, susah pula tidak menjadikan akal sebagai penentu kepada apa yang kita faham melalui akal akal ni alat saja untuk berpikir Nabi Musa disuruh faturakil bahara apa namanya, disuruh pukulkan, pukul kepada laut Nabi Musa tak guna akal lagi dah, bergunakan menggunakan keyakinan kepada Allah, Allah suruh dia buat masuk di akal, tak masuk di akal Allah suruh dia buat Berapa banyak dalam hukum hakam yang akal kita tak boleh terima Tapi bezanya orang-orang beriman Bila mana tahu itu hukum Allah dia buat Faham dia tak faham Zaman kita sekarang Orang akan menandingi kepada hukum yang diturunkan oleh dat yang menciptakan akal Dengan dalil ini hukum dah tak relevan lagi Ini warisan laki-laki perempuan zaman itu Tak ada perempuan bekerja Jangan kita sekarang perempuan bekerja, bahkan tak sikit lagi perempuan bagi nafkah kepada suami. So jadi ubahlah sikit hukum tu. Macam mana? Kurang-kurang equal laki dengan perempuan sama, atau kita tengok kalau perempuan bagi nafkah kepada laki-laki, maka dalam hal ini perempuan dua kali ganda daripada laki-laki. Yang bagi hukum siapa? Yang bagi akal nak berfikir tu ini yang bagi kepada kita akal mahatau apa yang dipikirkan oleh akal zaman dulu dan zaman yang akan datang sebelum manusia yang akan dicipta yang akan punya akal di masa akan datang Allah datang kita pula nak apa manusia zaman sekarang tak ada orang lebih tak waras daripada orang macam itu sebab nak melangkah yang menciptakan akal kalau kita ada anak murid seorang profesor yang ahli dalam membuat kredet. Menghadapi anak murid yang baru keluar SPM wala college. Ini anak murid yang SPM wala college tu, bagi tahu kepada profesor, profesor. Saya rasa ini macam tak tak kenalah zaman kita sekarang ini. Sebab wala dia nak, nak mengajar kepada profesor. Apa agaknya profesor buatkan akan kata Dia senyum saja itu profesor Selok belok cara nak buat kereta Dia dah telusuri sedalam-dalamnya Kalau anak murid baru saja praktikal dengan satu apa, Kajian Dah nak menyalahkan teori Yang dibuat oleh profesor Dia akan kata Kalau nak naik tangga itu Tangga satu, dua, jangan ke sepuluh Tak sampai jatuh Ini Yang mencipta hukum yang menentukan undang-undang dan ajaran-ajaran adalah yang menciptakan manusia sebelum kita dan yang menciptakan manusia yang akan datang tahu segala galanya tak ada perkara yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala Segala apa yang berlaku kepada kita daripada realiti yang seharusnya mungkin akal kita tak boleh menerima ataupun hati kita susah nak menerima. Ingat hati dan akal anda terbatas dengan apa yang dipahami dan dirasa oleh anda. Tapi yang tersimpan di sebalik apa yang dirasa oleh hati dan dipaham oleh akal terdapat rahsia yang hanya diketahui oleh yang memberikan akal kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Minta maaf kalau saya masuk pusing dalam falsafah sikit sebab apa nama nak memberikan uh, penjelasan tentang apa yang berlaku sekiranya kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahuwataala dengan pelbagai masalah yang kita hadapi di dalam hidup secara individu ataupun secara keluarga ataupun persahabatan dan sekiranya dipukul itu tongkat oleh Nabi Musa Abu Surauud oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Apa yang berlaku, uh, maka kami jadikan lautan itu masing-masing al katawdil azim Yang macam satu gunung yang hebat, tinggi, itu lautan terbelah Masing-masing air itu meninggi ke atas, itu air ombak yang apa berjalan Ditampung oleh macam dinding, dinding itu juga terbuat daripada air juga Ombak yang Dibawa oleh angin ditang, Dihalang oleh dinding Air juga Jadi menumpuk tinggi Kemudian Itu tongkat yang dipukulkan oleh Nabi Musa kepada lautan Yang dipukul di sini, Tapi yang terbelah itu air 12 lorong yang ada dua belas belahan, laluan atau lorong Yang setiap lorong dipisah oleh air Yang meninggi macam gunung Ikut hukum logik Air itu tak boleh berdiri macam itu Kecuali kalau dibatasi ada sesuatu yang membatasi kepada air Itu ikut hukum, hukum logik Tapi yang menciptakan akal bagi tahu kepada air Air Kali ini kamu tidak boleh jadi macam mana aku cipta kamu pada awal. yakni Yang mesti menyatu dengan yang lain. Macam ini kamu kena bersistimewa. Buat apa yang aku suruh. Meninggilah kamu, meninggi semua. Itu air menjadi dua belas lorong. Di antara lorong satu dengan lorong yang lain difisah oleh air sendiri. Yang air itu masih mengalir, bukan membeku. Kenapa dua belas lorong? Karena Bani Israel terdiri daripada dua belas keturunan masing-masing keturunan kepada Israel lalu kepada lorong yang disediakan masing-masing lalu didorong itu uh, apa nama untuk bahkan lebih daripada itu uh, pasir air yang uh, pasir laut yang di bawah itu yang selalu pasir tu basah kan kerana terkena air Allah hantarkan angin untuk nak mengeringkan itu apa nama pasir pasal pada keringkan supaya berjalannya itu tidak terlalu tak becek lah, tak masuk, tak tenggelam ke dalam itu, kalau tenggelam ke dalam kaki susah nak melangkah, Allah kasih kering, subhanallah Apalagi lagi yang yang, yang yang meragukan kita untuk meyakini kepada kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, pengajaran berlaku kepada Nabi Musa, tapi bukan terhad kepada Nabi Musa Memang mungkin bentuknya berbeza. Mungkin tidak akan ada lagi laut akan dibelah, mungkin Allah taala. Tapi masalahnya adalah dalam apa yang dikisahkan bukan dimaksudkan jalan keluar dalam bentuk kalau kita dalam keadaan terjepit ketika berhadapan dengan lautan. Intinya Allah jadikan jalan keluar kepada Nabi Musa dalam keadaan yang Nabi Musa hadapi pada waktu itu. Setiap orang beriman bilamana menghadapi masalah Allah boleh datangkan jalan keluar dengan cara yang Allah suka tetap jalan keluar datang daripada Allah Subhanahu SWT kemudian Nabi Musa berjalan dengan apa nama dengan Bani Israel semuanya masing-masing itu lorong sebab ramai ini bukan 10 orang ramai Bani Israel oleh sebab itu dibuat 12 lorong supaya mudah nak lalu nak lalu apa nama dengan ramai sekali memasuki lautan itu Fir'aun mengatakan ini yang buat laut macam ni saya Maklum dah dah degil, dah uh, hati nurani tertutup Tak mahu menerima hakikat kebenaran Maka dia akan tertutup daripada segala kebenaran Jangan sekali-kali anda apa itu adus Atau sesiapa sahaja Bila mana melihat kebenaran Mengingkari akan kebenaran itu Yang dikhawatirkan anda akan tidak nampak lagi kebenaran itu sebagai kebenaran Insapi kebenaran yang anda tak mampu nak buat Ya, ini benar Tapi saya tak mampu Lebih baik daripada anda mengatakan Kebenaran itu juga tak benar Yang lama-lama akan tertutup hati anda Untuk mengenali kebenaran yang sebenar Kebenaran yang kita tak mampu Yang kita tak boleh nak buat In Yakini kalau itu benar Kita ditegur oleh orang, dinasihati oleh orang jangan sekali-kali nasihat yang benar mengatakan kau punya nasihat tak benar eh tak benar pula kecuali kalau memang tak benar lah apakah kita tak benar tapi jangan sampai karena kita punya emosi melihat kebenaran yang kita tak mampu untuk nak melakukannya, kita mengatakan perkara itu tak benar lama-lama anda akan lihat perkara yang benar tak benar kalau awalnya sedar perkara itu benar tapi tak mahu mengakui lama-lama dah tak lagi nampak benda itu benar walaupun benar Maka Nabi Musa yang sudah berjalan melalui apa nama, lautan itu dikejar oleh Firaun setelah Firaun mengatakan, ini adalah kuasa saya dikejar oleh Firaun Maka ketika dikejar oleh Firaun dan tentara-tentara Firaun masuk melalui setiap lorong yang dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel Maka Nabi Musa ingin apa nama memukul balik lautan itu supaya apa namanya menyatu lagi Allah berfirman biarkan biarkan lautan itu tetap meninggi macam itu jangan risau kamu wahai Musa kamu risau untuk Fir'aun dapat mengejar kepada kamu dan membandai kepada kamu itu kamu yang nampak biarkan Biarkan kami yang berbuat. Dibiarkan itu lautan Allah Subhanahu Wataala meninggi sampai ferontur masuk dalam sampai tenggara, dibiarkan. Nabi Musa khawatir, Nabi Musa risau, wajar pun risau karena bahaya datang. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada manusia mutlak berserah kepada Allah Subhanahu Wataala dalam setiap keadaan, termasuk dalam ke ke ke kekhawatiran kita terhadap masalah yang kita hadapi dah masuk semua Firaun dan tentera-tentera maka yami wa humulim, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada E sampai Z tentera, -tentera Firaun semua dihancurkan oleh Allah, itu mesir kosong daripada tentera pada waktu itu kalau pada waktu itu Nabi Musa memukul kepada tongkatnya <coughs> Mengikut apa yang dipaham oleh Nabi Musa Untuk menyelamatkan diri daripada kejaran Fir'aun Yang pada waktu itu yang masuk ke dalam lautan Fir'aun dan sebahagian tenteranya Maka yang akan tenggelam adalah Fir'aun dan sebahagian tenteranya Tapi Allah mengatakan biarkan Biarkan lautan itu macam tu. Aku nak tunggu mereka semua masuk dalam Laluan lautan itu, lepas itu semuanya aku tenggelamkan. Allah bila mana menghancurkan kepada setengah kaum yang tegil kepada Allah pada mernaum tedmirah. Bila mana ingin dihancurkan oleh Allah akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini adalah yang paling berat hukuman dari Allah Subhanahu Wataala kepada orang atau golongan-golongan yang dihukum dan diada oleh Allah Subhanahu Wataala. dan pada waktu itu Firaun tak ada tak ada lagilah Firaun dan uh, tentaranya hancur semuanya Mesir pada waktu itu kosong daripada tentera baru setelah Nabi uh, Musa sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel Allah Subhanahu wa taala berfirman apa itu waqulna dan kami Allah berkata uh, membadhi ini setelah kami binasakan Firaun di Bani Israel kami menyuruh dan berkata kepada Bani Israel Tinggallah kamu di bumi ini Ya Bani Israel Ya pengikut Nabi Musa Wahai yang beriman kepada Nabi Musa Walaupun ayat ini seruan daripada Allah kepada Bani Israel Tapi maksudnya adalah Makna yang terkandung dalam ayat itu adalah Menyeluruh kepada seluruh umat manusia Sebagaimana saya katakan ikatan ya, perkara Sejarah berlaku di zaman dahulu Mempunyai hubungan kait dengan zaman kita sekarang dan masa akan datang Bukulna. Allah berfirman Mimpani. Setelah <coughs> tenggelamnya Di Bani Israel, kami berkata Kepada Bani Israel, apa kata Allah Uskuno Tinggallah kamu wahai Bani Israel fil Di bumi Allah yani, Ya Bani Israel kamu dahulu menjadi hamba, kamu dahulu diseksa, kamu dahulu dibantai, kamu dahulu dihina. Kamu dahulu, kamu dahulu, kamu dahulu, orang-orang yang menyebabkan kamu hina, memperhambakan, meng mengadam, menyeksa kepada kamu, kami dah hancurkan. Sekarang giliran kamu untuk memenuhi bumi Allah dengan kamu mengambil pengajaran bagaimana umat yang sebelum kamu itu, atau umat yang telah menyiksa, membunuh, menghina kepada kamu, aku dah hancurkan mereka. Sekarang giliran kamu, untuk hidup di dunia ini, di bumi Allah ini, apa kamu nak buat, yang aku hancurkan, sebab perbuatan mereka itu, jangan kamu ulangi perbuatan sama dengan perbuatan mereka, yang kamu juga akan aku hancurkan. tugasan bila mana sudah berpindah daripada satu orang kepada orang lain orang itu pun akan dip bertanggungjawabkan dia ya, ini hukum di dunia apa namanya hukum untuk orang bertanggungjawabkan hubungannya dengan Allah bukan nak orang nak leke-leke bukan setelah hancur di, uh, Firaun dihancurkan Bani Israil buat serana mungkin nah nah ini hukuman yang kedua sekarang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana anda terselamat daripada satu dugaan Bukan bermakna dugaan itu sudah habis Tak, nah, anda terselamat daripada dugaan yang mengganggu Yang menyakiti, yang juga mungkin membebankan kepada anda Bila mana beban itu dah tak ada Bukan bermakna anda tidak berdepan dengan dugaan Bukan anda sudah terselamat, bukan bermakna anda dah terselamat daripada dugaan Tak, nah, masih ada dugaan yang lain Terkadang dugaan dalam bentuk nikmat yang ada pada anda Terkadang dugaan dalam bentuk kenyamanan yang anda rasa Terkadang dugaan dalam kenikmatan yang anda dapat Orang yang merasa dia terselamat daripada jirannya yang suka mengganggu Dia pindah Alhamdulillah Datang terganggu lagi Orang yang terselamat daripada kawan yang suka ganggu di telepon. Orang, walhasil macam-macam dugaan Ini dalam yang simpel-simpel lah Dan kiaskan kepada pelbagai macam dugaan, bila mana Jiran anda yang suka mengganggu tu pindah tempat lain Kawan yang suka mengganggu kepada anda Dah tak ada Orang yang selalu menjadi beban Kepada anda, dah tidak lagi Membebankan kepada anda Bukan bermakna anda dah selamat daripada Dugaan itu, Alhamdulillah Memanglah Alhamdulillah terselamat daripada satu masalah Settle tapi bukan bermakna kita dah terlepas daripada dugaan Keadaan, ketiadaan, gangguan Yang mengganggu kepada anda itu Bukan bermakna anda sudah terselamat daripada dugaan Tapi anda sedang berhadapan dengan dugaan Yaitu nikmat yang Allah bagi kepada anda Dengan ketiadaan orang yang mengganggu kepada anda Wana beluku bisyari wal khairi bitna Allah berfirman, kami akan duga kamu dengan perkara yang baik dan perkara yang buruk Dugaan itu bukan hanya dalam keadaan buruk saja Bukan sakit saja, bukan bangkrut saja Bukan dengan orang tak bayar hutang saja Bukan dengan kita rugi dalam perniagaan saja Dugaan itu terkata dalam bentuk Anda dibagi nikmat banyak Perniaga ini untung uh, Bisnis ini untung lagi berlipat ganda dan itu pun berupa dugaan. Jangan pula Alhamdulillah Allah sayang kepada aku Aku banyak diberi nikmat. Naam, Tapi bila amanah anda Tunaikan itu hak nikmat Allah sayang kepada anda Tapi kalau anda sebagai kedekut Dengan nikmat, yang Allah bagi Anda diduga dengan perkara Yang anda tidak sedar Intinya adalah Tak ada orang yang tak diduga Mau tak diduga nah Tunggu masuk Kita masuk syurga Tak ada dugaan selagi masih di dunia, nyawa di kandung badan masih akan tetap ada mukaan dari Allah subhanahu wa ta'ala uskunu al-arra kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Bani Israel tinggallah kamu di bumi ini lalu fa'idha ja'a wa'adul akhirah. kalau datang janji Allah tentang hari akhirat kami kumpulkan kamu sekalian kenapa Allah nak kumpulkan kamu wahai Bani Israel sekalian dalam kelompok-kelompok nak tahu Allah sudah bagi keamanan kepada kamu Allah bagi kemenangan kepada kamu Allah bagi kenyamanan kepada kamu Allah bagi kuasa kepada kamu Allah bagi segalanya kepada kamu Apa kamu nak buat? Nanti kamu akan dipertanyakan Bila mana kamu kembali kepada Allah di akhirat nanti Ha? Apa kamu buat? Itu amanah dari Allah SWT Bada'allah Wa bilhagji anzalna wa bilhagji najal. Dan dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran Dan dengan kebenaran ia turun Apa maknanya? Mubil haqqi dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran Dan dengan kebenaran Al-Quran turun Artinya Al quran turun atau Al-Quran diturunkan dengan benar Al-Qur'an diturunkan dengan benar datangnya daripada Allah kepada Rasulullah melalui Jibril tanpa ada campur tangan sesiapa pun juga termasuk Jibril yang hanya sekedar membawa amanah Al-Qur'anul Karim artinya Qur'an itu datang dengan benar dari Allah Subhanahu wa Ini makna dan dengan kebenaran kami turunkan Al-Qur'an Wa bil haqq dan Al-Quran turun dan dengan kebenaran Al-Quran turun. Tadi dengan kebenaran kami turunkan Quran, yakni Allah. Yakni memang benar Quran datangnya daripada Allah. Wa bil haqq dan dengan kebenaran Al-Quran turun dinisbahkan kepada Quran. Tadi dinisbahkan kepada Allah. Dengan kebenaran kami Allah turunkan Quran. Ini Allah menurunkan Quran. Yang kedua, Quran turun dengan kebenaran. Yang turun Al Quran, yang tadi yang menurunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanya dalam Al Quran itu apa nama? Banyak perkara-perkara halus yang disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbedaan bahir kata ganti. Kami turunkan Quran dengan benar, kemudian dengan kebenaran Quran turun. Apa bezanya? kalau kami turunkan dengan Quran, kami turunkan Quran dengan kebenaran, artinya tak ada campur tangan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Quran turun dengan kebenaran, isi kandungan Quran, tak ada yang tak benar semuanya benar dan dengan kebenaran, Quran turun tak ada perkara yang sama yang abstrak, yang tidak jelas, atau apa, atau apa lagi yang batu, di dalam Quran tak ada, semuanya benar Wa ma arsalnaka illa mubashshiran dan sungguh kami tidak memutuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai pemberi khabar gembira dan juga peringatan. Dan Al Qur'ana farqna. Dan al-Qur'an ini kami turunkan beransur-ansur. Jadi berapa tahun al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selama 23 tahun mula daripada Nabi berusia 40 sampai Nabi berusia 63 tahun Al-Qur'an tidak turun sekaligus dalam bentuk kitab macam dong tak tapi beransur-ansur Apa hikmah Al-Qur'an turun beransur-ansur? Yang pertama agar supaya memudahkan kepada para sahabat dan umatnya mengambil iktibar daripada turunnya Al-Qur'an beransur-ansur supaya mudah untuk menghafal Kalau dibagi terus macam ni macam mana nak menghafal sebanyak ini Tapi turun Sekali turun 10 ayat 15 ayat, 20 ayat 30 ayat Mudah untuk menghafal Maka hikmah yang pertama Diturunkan Al-Quran Secara beransur-ansur Untuk memudahkan dihafal Oleh umat yang pada waktu itu Dikenali dengan umat yang ummi Yang apa tak pandai